Ja, hej och välkomna till veckans avsnitt av Man ska vara seriös. Jag heter Fredrik Furehovde. Och jag heter André Zumbom. Och temat för dagen är djur. Djur. Mm. Och kanske natur. Men innan vi går in på det så vill jag kolla, hur har din dag varit? Eller hur har du varit? Ja, hur mår du? Jag mår bra. Jag har strosat runt på söder. Eh, och eh, strosat. Sökt jobb? Ja, sökt jobb. Med eh, framgång eller utan framgång? Med framgång eh, och... Eh, ja, framgång. Ja, oh, fan vad nice. Eh, själv har jag inte gjort någonting idag. Det här är det första jag gör. Okej, okay, nice. Eh, du har ju suttit jag har spannat och... in det senaste Walking Dead och Dexter-avsnittet. Okej, okay, är det bra. Eh, just den här veckan. Det här blir ju fel för alla som lyssnar, för det här kommer ju hamna jättelångt efter. Eh, men just den, här, den veckan som det är nu... Mm. Eh, Nummer 6 av Walking Dead och åtta av Dexter. De var, de var båda riktigt bra. Okay. Så alltså. Men i alla fall eh, temat alltid. är Djurens värld. Eh, och eh, ja, vi börjar väl igen som, eh, som vanligt. Där jag känner stort behag. Eh, vilket är eh, vilket djur är godast att äta? Ja, vilket, vilket djur är godast att äta? Ehm eh. Jag, jag har faktiskt tänkt på en sak innan vi går in på det här det är att, Har du tänkt på man, man säger ju alltid så här. Jag har, idag har jag köpt lite oxfilé så här Som vi ska käka ja. Eller hur? Du säger ju aldrig så här. Eh, Hej, jag har köpt lite kofilé Eller Nej. hur Så att alla kor Måste ju i så fall byta kön När de dör Visst, visst har de, de borde ju också ha en du käkar, ju, du käkar ju inte kossa man, äter man ingen kosa alls? Så alltså, är att du vill, ju mjölka, du vill ju mjölka dem så länge som, som det går, sen smakar de ju bara trä. Till... Eller torsk. Ja, men alltså, det, det är precis som med, du vill ju inte käka en gammal jedda, den smakar ju bajs ja. Du vill ju käka en frä. Alltså, så, precis samma sak med att du. Men kan det inte finnas kor som är dåliga på att mjölka, men de kanske smakar jävligt gott? Jo, men det är ju i så fall när de är kalvar. Ja, men. Men, men och då, och då blir det kall Okej. Okay. Så jag tror det är det. Jag har inte läst på mig om det här. Nej, uppenbarligen nej, inte du heller. Inte nej, men jag tänkte bara på det så här: lite random så här. att Det borde ju vara så att om det finns kor som dör, ja. så borde det ju vara så att de byter kön i affären. Och äh, heter det är moxten. mycket möjligt att det är så. Ja, jag vet inte. Men äh, ja, i övrigt, då, vad, vad, liksom, vad gillar man att käka? Alltså kött är ju gott, men ja. det är ganska sjukt, <laughs> självklart när man pratar om djur. Eh, jag, gillar, jag käkade en ganska god kyckling tidigare idag, fast den var inte jättegod, eh, så jag tar tillbaka det. Eh, däremot så i lördag käkade jag riktigt fräsch entrecô, alltså riktigt bra entrecô. Som är mycket fettig. Eh, ja, precis. Fäll marmoré, den var USA-importerad USA entrecô. Oh, ja och 400 spänn kilo liksom. Fan nej nice. Sådana att den tycker Var jävligt bra Jävligt med bra Behövde ben till eller? Ja både ben och grön pepparsås Ja du körde en mixendix Ja en liten black and white Nej nice. Så det var Den var jävligt fet Och sen med god potatiska tänk Eller inte potatiska tänk här. Ja men typ Potatis i ugn mm. eh, Samt eh, lite schyssta Sparrisar <laughs> Eller haricouvert Haricouvert Smörstekta. Varför heter Harry Couvert? Det är nog franskt förstår jag ju. För, förmodligen. För vad heter det annars? Vad heter, vad heter det på svenska? Sparris tror jag väl? Nej men det är inte samma sak. Det är typ bön. Det här är ju någon form av böner, är det va? Sparris har ju med lite så här ja, knoppar. Det, fan. Men äh, Harry Couvert. Nu, nu har jag fick jag... De Bra är gröna hus. och lite smalare än Sparrisar. Och ser de ganska långa. Ja, ja. Ganska en decimeter typ. Okej. Ja varför heter de Harry Couvert? Ja det är ju antag... Men för det finns väl ett svenskt namn. Det kan väl låta så fult. Mm. Det låter som typ zucchini för squash. Det är liksom så va? Vad? Ja, det kan man ju tycka är fult. Ja, eller? Mm. Eller ja, i och för sig, squash, vad fan? Det är bra namn. <laughs> <laughs> om ni lyssnar har någon förundring om mikvolymen uh, på min mick gick upp och ner lite här för en minut sen var jag för att jag var deeply concerned över att jag var för stark och sen om jag var för svag och sen bytte jag tillbaka <laughs> och så att säga lite tveksam. Vi får köra vi får mixa det här sen ja, jag och men... bara sitta och bara Ja men vad fan det blir ju skitbra. Ja vad fan det har ju alltid blivit bra här. det här. Fixe jävla bra förra avsnittet. Ja. Förra avsnittet försökte vi spela in eh, avsnitt med tema bucketlist det kommer uh, inte sändas uh, inte just i, i, det avsnittet nej, det kan mycket, mycket väl hända att vi tar upp uh, Bucket List ämnet igen, men det vart så dåligt vi var trötta <laughs> och vi var helt oinspirerade till att spela in en podcast vi satt där och sa egentligen ingenting nej, nej, men vi men satt det... där och försökte cirkulera runt mm. ett ämne som typ inte fanns nej men precis uh, men det finns ju ingen anledning att gå in på det igen för då blir den här podden <laughs> lika <lite> keff uh, <laughs> men vad gillar du att käka? Jag gillar alltså, ja, jag gillar ju kött. Ja, vi har ju redan men sen tidigare vetat att din favoritmåltid som liten var ja precis. Var eh, vad det var det med fl flamberad oxfilé med <laughs> konjakssås. Ja. Men, eh, men eh, liksom alltså, fan, det är ju få saker som man inte gillar. Man gillar ju liksom lax. Det är gott. Ja det gäller nice. alltså, alltså, nästan lax, lax på saltbädd. Så här, ja havs äh, havsalltbed det är ju riktigt gott också alltså. jag käkade igår så käkade jag faktiskt äh, en så här äh, helt stiglax äh, med med med ris och sen så sa, någon så spesso som morsan gör äh, som är typ så här äh, Vad innehåller den för någonting den innehåller tomater mm. äh, den innehåller typ balsamvinäger lite honung äh, lite Ja, lite att Den blir typ lite så sötsuraktig typ. Mm. Och... Jag känner igen den. Jag tror man brukar ha... Eh, det som vi, vi har käkat... Va, vad fan heter det? Lax med hojcinsås. Ja. Eh, Hojsin brukar man ju ha till typ anka egentligen. Men det är mm. något aktigt Eller typ så här teriyaki-lax. Ja, lite den stylen ja. typ. Så här. Det är jävligt gott. Det är jävligt soft. Och så checkar man så här... Ja, men sallad och eh, zucchini eller scorstil. <laughs> ja, vad det nu heter. <laughs> ja. Det var jävligt bra. För jag var jävligt hungrig. Ja känner ni, ni pasta till? eller, eller Nej, var det rice. Nej. Ja, det var rice. Mm. rice. <laughs> <laughs> Vi kör det? lite asian style. <laughs> uh, vad, är det, vad, vad finns det för något du har käkat som är konstigt? Liksom? Ja, alltså, jag har faktiskt inte käkat så många uh, konstiga saker. Har du käkat så alltså, typ grodor eller något? Uh, jag har smakat groda. Det konstigaste jag säkert, jag vet inte, jag hade tänkt att vi skulle viga det här. Det är just mat till ett eget separat ämne. Ja. Men jag kan gå in lite mer tydligare på min matupplevelse när jag var i Indonesien och åt oxnäsa i eh, någon form av röra. Hmm. Eh, det var, var konstigt. Var det så här, var det, jag kan tänka mig att det var så här, mm. alltså som att käka typ så här scener i en, ja, men som en Alltså det smakar och är exakt sån konsistens som det ser ut att vara på en näsan på en kossa, liksom. <laughs> okay, det, är, det är exakt likadant. Ja. Lika lika slämmigt. <laughs> <laughs> eh, I alla fall, men, eh, vad finns, men annars är Du har ju sniglarna sniglar någon, va? Nej, aldrig Nej, det, det är en grej jag... <laughs> bucket list. Jag måste <laughs> käka innan jag dör. Jag måste checka sniglar. Ja, jag har hört att det ska vara jävligt nice. Jag träffade ja. någon brud på någon, en... Middag häromdagen och hon sa att det var jävligt nice. Hon var en sån här som hade käkat allt. Ah, ja. Som var så här bara, äckel. Ah, Ja, verkligen. Och var så här: oh, jag, jag har käkat allt. Eh, och hon sa att det var nice. Så, det, ja, man kan ju inte vara säker på folk som myter ofta. Ja, exakt. Eh. Sådana som snackar. Snackar <snack> bara massa. Man ska. ska... Bang bang bang bang. I alla fall. Eh, vad har du för totemdjur? totemjur? Totemjur. Alltså, alltså, eh, oh, ditt, ditt spiritual animal. Om du, eller alltså, Vad kommer du reinkarneras till? Jag kommer bli en björn. Lätt. Kommer du bli en björn? Ja, jag kommer bli du, en björn. Du har ju inte riktigt utseende som man tänker att du är en björn. Jo. Ja, det är mustaschen Men liksom, Björn har inte mustaschen heller Nej, men jag tänker bara så här. En björn är ju ett skön Som bara rullar runt i skogen och så här Ja, men är fett skön Slaggar jävligt Käkar bär Käkar bär Jag gillar inte så mycket bär i och för sig Men mm. Du tänker lite Farsan Baloo-stuk liksom Ja, precis så här går runt, killar och sover ser verkligen inte ut som något som är Baloo <laughs> Farsan balu. Jo det skulle vara något skönt Men fortfarande något så här lite uh, Lite spralligt och <laughs> Lite så här, silly ha lite, alltså du, Eller det har vi redan gått in på Det finns ett foto som hänger ovanför eh, Soffan i Andres tv-rum Hemma i hans villa Eller för detta villa där, där, där André är Vi skulle kunna ta ett foto Och lägga upp det, så ja, lägga upp det Där André är fotad Under sina föräldrars bröllop va? Ja precis, jag är tio månader T Tio månader gammal Och så har han en liten, liten suit Med ett par schysta typ sandaler ja, <laughs> Som morsan typ av sitt, med, med strumpor under också ja. Och han ser exakt ut som en apa ja. En riktig jävla gibbonapa <laughs> Han ser så jävla en, skön En ut. riktig boba Man ser att han är skön från starten Liksom. Han är jävligt clean. Eh, så att jag skulle ju säga att du är en apa. Ja, ah, okej. Okay. Eh, ah, ja, men visst, det skulle ju kunna vara. Det är ju soft, Krättra i. Ja, men det är så här riktigt trevligt. Sk riktigt skön. Ja, ah. bara schimpans. finns typ. ju apor med mustasch också. Liksom. Mm. Men. Eh, jag fan har aldrig sett någon apa med, med så här stash Kan du tänka dig så en apa med sån här riktigt så här, ah, Nils Oskar Starsh? Liksom? <laughs> Nils Oskar är då en typ av öl. Eh, men eh, så här. Ah, han har bra stash nej men sån, eh, <coughs> liksom. jag, jag har sett Jo, ja men typ jag var i eh, <coughs> nu den här sommaren vidde så att gå djurpark, det går på djurparken. Så jag var på typ tre olika djurparker eh, och eh, då hittade jag när vi var i Kristiansands djurpark eh, i Norge där eh, där fanns det stans par skystaper med bra styr. Nej det gjorde det. Eh. Oh nice. Eh, ingen aning om arten på den eh, okay. eh, var de grå. Är de här De var blå. Själv vet jag faktiskt inte vad jag skulle ha för totemdjur. Eh, alltså jag tänker mig en typ så här. Du vill ju vara ett lejon. Nej, men, eh, nej jag känner inte att det är ett lejon. Okej, okay, men, men då jag vill jag är, du vara en elefant. Jag är en knubbsäl känner jag mer. att. Jag är. Den känner jag är ganska spot on. Den är ganska clean. Eh, för den, att jag den, känner, det är lite den filosofin jag försöker ha väldigt ofta i alla fall med att vara lite... Lite chill. Var lite tjock och var lite så här, bara... <går> bara ligga och gå. Tänkte en så här, riktigt knubbig cell som ligger på stranden och bara rullar runt och bara... Ja, det är också som klid. en törd Ja, precis. Som bara, alltså, de ser ju verkligen ut som en vit falukorv, typ, så här som är liksom grå. Ja, men precis. Och så bara... Bang, bang, bang, bang, bang. <går> det är någon liten unge som är här och spelar på trummor. Ja, eh, hårt, så. Ja, precis. Eller hon. Men vad, vad skulle du... Men du, Vad skulle du säga att det var? Jag du var säga ju bara jävligt sertent att det inte var en elefant eller lejon. Nej, du är inte en elefant eller lejon. Du är. Du är en så här knasdjur. Skulle säga att du är typ här en, en seagull eller något sånt. Jag var på, precis på väg att säga på att eh, jag skulle va, få något eh, djur refererat till mig angående min näsa. Ja, precis. En stork kan Nej. du. <laughs> alba En pelikan vore nice, men jag har inte så saftig dubbelhake. Nej, precis. Måste göra clean under käket ja, bära upp det. Annars, annars bara en clean. Det finns ju näsaper. Nej. <laughs> som har så här fet jävla... Det ser ut som en jävla... Jag vet inte... Det <laughs> Se ser ut som en kram, snopp utan eller? hud på och Som bara hänger i ansikt ja. <laughs> De är fan scary är fan. Jag såg nog no fult klipp Här på något jävla djur Jag vet inte vad det hette Men det var, det var något djur som var så här. Det var ganska litet Det var kanske en meter högt När det stod upp på bakbenen ja. eh, Och så var det, den här, det, här, det här djuret Hade då samlag ah, nice. eh, Och eh, och den hade så jävla stor snorre alltså. <laughs> I, I comparison till vad, hur typ, stor den var? Ja, det? precis. Den var som en hästkuk. <laughs> alltså verkligen så här riktigt lång. Vad fan var det för djur? Jag, jag kom fan inte ihåg. Jag skulle ha lagt det på minnet alltså. Men det var klint. Men var, var det var en apa eller var det något? Nej, för... alltså det var någon så här fyrbent djur som egentligen går på alla fyra så här. Typ så här äh... flodhäst eller Nej, inte var flodhäst. vattenburet eller vad det? Nej, det såg ut att vara på land. Mm. landdjur helt klart och så hade den en päls, grå päls. Typ björn. Nej, det var ingen björn. <laughs> det var något konstigt nå här djur som man inte har koll på som man då har typ så här något sånt där heter det. Jag vet inte. Var det i jungel eller var det i regnskog, Det var, det var, det var, en... det var det savannen. Savannen var det. Var det? det var en hyena mm. kanske. Nej, ingen hyena, en buffel. inget <laughs> inget djur som man har sett. Jo. Så här, utan bara så här ja, Men du sa det, det var en meter när det stod upp Ja, en meter typ och Hade du möjlighet att gå på två ben? Ja, det, jag tro, nej, jag tror inte det okay. Utan det var bara det att han stod i position för samlag okay. han hade, Och grejen var att ja, men, djuret var ganska högt ändå på benen Det ja. var därför han hade så lång snorre För att den skulle kunna nå upp Typ Ah, Okej, okay. så det var ändå bara toppen av penis som <laughs> som i, in <laughs> som kommer gick in. in. Ja, alltså det var För ju bara en decimeter som kom in fast snorren var liksom en halv meter. Ah, nice. Jävligt. Ja eller hur? Jävligt sjukt <laughs> bra. Bra, bra hang guys ja. alltså, allihop. Jag kollade jag trodde att det här är ju fake liksom. ja. Vem har en sån här snorre? Ja, men precis. Men, men det var det inte. Det kanske är det du har som totemdjur. <laughs> vem tror du har snorre, det, vem, vem, vem, vem tror du har som totemdjur? Ja, det måste ju vara typ eh, Jonas. Börser. Jonas kanske. Ja. Eh, Lex Steel. Lex Steel. Eh, eh, Lars Ulrich. Nej, inte Lars Ulrich tror jag du inte. Han ser ut som någon som inte är ett... Han har inte snorre djur. Han typ. är inte nej. han här. Jag tror snarare han är typ såhär, en sten. Han är något... Ja, typ. Han är, <laughs> han är en sten. Och, då, och han är inte stabil utan han är... Osäker. Nej, men vad tror du Lars Ulrich? Vad har han för... Lars Julius ser för det som inte vet. Eh, seriös så är han väl. Alltså, han är han är jobbig. Alltså, han är ju bara så här sån snubbe som gör saker Han är saker. ju egentligen socialt inkompetent, det som är på honom. Så han är ju något form av pantat djur. Eh, och sen så är han eh, alltså, han är jävligt osoft. Alltså, man fattar ju honom som en som en som en dick, eller vad man ska säga, alltså ja, men som precis. En Osoft kille. Vad finns det för osofta djur? Såna här djur som är osofta. Alltså ju, de flesta djuren är ju ganska softa Alltså det är ju insekter kan ju vara ganska osofta mm. För de har inte de bara kommer -in och, på Du kommer och bara krälar och... Men säg och... att han är en dyngbagge då <laughs> han, han bara <laughs> En stor jävel det är, lite det, de gör, det är Alla i Metallica är ju lite dyngbagge Eftersom att de fortsätter rulla på den här stora Skitkorven de la i <laughs> <laughs> <Ja, precis. laughs> Load och reload Så bara blir större och större och sämre Och sämre <laughs> precis. Eh, så, så lite så är det ju så man skulle att Lars Ulrich behöver mycket på det för att han blir ju bara sämre och sämre. Det blir ju Kirk och alla andra också. Absolut, absolut. Men uh, Lars är fan dålig på riktigt. Ja, han är han är riktigt sunkig på trummor. Mm. Han är nog en av alltså egentligen så här hela alltså, det roliga med metallkey När man växte upp så hade man ju de som gudarna eller jag hade det. Ja, man precis, jag Och så bara och så bara shit Kirk Hammett och Lars Ulrich, vilka killar. Ja. Eh, och sen så bara när man liksom växer upp Så bara ser man vilka jävla douchebags De är ja, eller hur? De kan ingenting Nej men precis Typ den mest begåvade snubben De har haft I sitt pann Det är ju liksom inte Det är ju typ Vad är Jason Newsted Ja precis. Fuck Cliff Burton Han är ju bara <laughs> Det är ju precis Så jävla överskatt Ja eller. folk som tycker Cliff Burton är bra Är ju sådana som tycker Kirkhamet är bra Precis Precis är, som sådana som tycker att eh, Vad heter den Pulling teeth Solot är bra Ja det är, det det är ju inte. asdåligt dåligt. <laughs> Det är det. Men vad skulle du säga Körkämmet, vad är han för totemhjör? Han är ju ja, typisk sån här. Han är någon apa. Det blir ju lätt apor eftersom att, eh, eh, eftersom att eh, de, de, är, de är ju de liksom, är väldigt lika människor. Precis. Eh, det, för att han är ju annars, jag, jag, tänker, jag tänker på honom med hans långa hår. När ja. han, när han, jag vet inte om han har det fortfarande. Jag tror han har det fortfarande. Eh, att han ser ut som en sån här tjao-tjao-hund. En sån, sån här hund med här riktigt långt, här, lite så här rastaaktigt hår. Och sen, och som också ser jävligt pantad ut. Och uh. bara... Uh, uh, går runt och luktar bajs. Liksom. Har mycket sekret som har fastnat i håret kring anus. Eh. Rasta hund. <laughs> Den skulle jag kunna tro... Eh. Okej, vad heter han? inte Tony Trujillo vad heter han? Rob Trujillo ja. han, han är ju också någon form av hund. han, ja, eller, eller, ah, alltså, han, han är eller ju en gorilla. Han, han är ju väldigt gorillig Han är verkligen så här, och han har ju den här munnen när han spelar live den här. Ja. Ja, framförallt Mun. har han ju stansen. Ja, jag vet. Han står ju helt fuckat vad han, han på Han är ju en gorilla. Ja, just det. det <laughs> Och James Hetfield, han är ju bara någon, han är ju bara någon här snubbe mm. med långa armar. <laughs> han är väl också någon alfa-apa. Ja, precis. Han är silverryggen. <laughs> har, du, har du När du bara hör så här, de två orden totemdjur och kändisar efter varandra är det något som du konkret känner då? Att någon som verkligen ser ut som ett djur är fan den här. Mm. Måste jag tänka här? Det är svårt. Jag vet inte, har du något? Så här. nej alltså, Grejen är ju att man kommer ju bara ner till att alla är apor ändå. Ja, Jag, jag känner, hade någon tanke om vi skulle ta upp Eftersom att jag aldrig har tittat mycket på Jersey Shore eh, Ja, men eh, alla, alla säsonger, alla se, men alla Ja, precis Det är verkligen så att alla där ser ut som apor Precis eh, de, de skulle vara, ja Ja, de är apor allihop De vill ju typ vara eh, Vem av är de, de är De kallar ju för fan, de här tjejerna som är i Jersey Shore De kallar ju så här. De kallar ju killarna för juiceheads gorillas typ. Nej ja, det, det är fast det guidos. Nej ja, nej de säger gorillas. Jag säger en gorilla ja. ah, ja. guidos är ju det term för alla sådana här som är ja men gorillas är, är en kille. Gorillas det är killen. och sen så tror jag är tjejerna, tjejerna är bara baguitts tror jag. Uh -huh. I don't know. <laughs> det är ett ganska odjupt program. Ja verkligen. Ja, det stannar liksom inte. Det stannar framför pannbenet och inte bakom. Eller säga. Ja eller det kommer ju knappt fram Det finns ju ingenting Ja att det, det fram. fanns Någon. inget det är Döda mer som skickas mot Facebook <laughs> Precis Det är ju inte bra Man vill ju ha levande spermier Som kan göra någonting av det Ja men precis Någonting som kan adoptera till situation Ja precis Vilket är världens coolaste djur? Giraffer, punkt Tycker du giraffer på riktigt? Ja de är så jävla klina Du man inte med Fattar du se en giraff såhär Bara rocka sönder såhär På typ Amen. Vi tar någon sån här metalliska kofsär, liksom. Står på stadion. Ser allt och bara. Wow, wow", med huvudet så här, ett sönder. Ligger det, ligger det lite rotat i ett längd komplexa? Att du tycker att skrap är för evligt coola. Nej, det tror jag inte. Det är mest bara att de är gula. liksom så här, Gul och lång. Om man skön tunga. Man skönt och så här. Och ser allmänt fuckad ut. Jag gillar ju älgar Älgar? Älgar är ju riktigt feta. Ja, här. de är klina. De har vi ju dessutom här i Sverige. Så de har ju man ju ja, faktiskt sett. Annars typ. um, är ju björnar också faktiskt. Mm. Har de har du sett, det? Nej, det är också en bild vi skulle kunna lägga upp eh, på sidan. Eh. Hur en björn ser ut när den är rakad. Mm, nej. nej. Den ser alltså helt sjuk ut. Alltså man bara, va? Är jag det här en björn? Ja, jag det kan se, se ut som en retarderad myslok när, när man har rakat av den. Den är jävligt mycket smalare än vad man tror att de är. Ja, jag kan tänka mig att det är precis som en sån här naken katt. Alltså en naken katt ser fortfarande ut som en katt. En björn ser verkligen inte ut som en björn. Alltså inte. Tänker, en björn har ju ganska stort och runt ansiktet tänker man Ja. Alltså det är ju bara det man tänker. Huvudet egentligen är det ganska smalt. Om du rakar av allt hår, då är det jättesmalt. <skratt> det ser ut som att han är... Jag vet inte vad. Ja, men precis. Eh, att, eh, eh, annars, annars riktigt coola djur. Jag, jag, eh, eh, jag som har dykt relativt mycket eh, gillar ju saker som finns i vattnet. Skölpadder finns det oh, inte. För att det är alltid sådana här ut och dyker så finns det alltid... Det finns ju alltid vissa grejer som är så här: Ah oh shit, ser vi det här då är det fan nice Alltså sådana, sådana grejer som är, är lite ovanligt att se uh, mm. Jag vet inte, sjöhästar är inte jättelätt att hitta Ibland haj och sådana där grejer mm. uh, Skölpaddar kan ändå, om man är på rätt ställe Vara rätt vanligt Men oavsett hur lätt det är att hitta dem Om man får se dem varje uh, dyk Så blir man mm. fortfarande sjukt jävla glad när, uh, när man får se en skölpadda För att de är så jävla chill Ja de är ju fan, de är verkligen verkligen här. De är så jävla sköna, Ser ju bara chill ut typ. Ja, den bara ligger och suftar Ta det jävligt chill bara ja, Jag kommer ihåg ett dyk vi gjorde Jag gjorde för, vad var det F Tre, fyra år ja, Tre eller fyra, eller fem år sedan mm. eh, <klarar> När jag var i, eh, På Gilleöna Så dök vi ner och, och sen typ i princip när vi droppade ner Vi skulle göra ett stort Ett vrakdyk på en prom som hade fallit ner Och som hade växt massa koraller över oss mm. Men precis när vi droppade ner någon så här, ja, men En 50-100 meter ifrån det eh, Från själva vraket Då bara landade vi precis vid två skölpadden Som ser ut att ligga och snacka med varandra Och tittar mm. på varandra och bara <laughs> <laughs> Och bara, och bara, och bara shit, sönder ja. Så då tog vi lite posiga foton Där vi satt bredvid skölpadden Och bara tummen upp Och så här. Och då känner man de är jävligt sköna. De, vill, de ställer ju alltid upp på bild också. Ja, de gör det. De blir alltid bra på bild också. Ja, är, verkligen. De är alltid verkligen. riktigt fotogeniska varelser. Precis. Vilket är det fulaste djuret då? Alltså som är så här, man tänker... Alltså alla sådana här nakna djur. Här, Men här, naken. Naken. Alltså jag kan tänka mig ett naken nakenbjörn måste ju se jävligt alltså, Det är ju inga, det är ingen art riktigt. Nej, det är Men så en sån katt. nakenkatt. Mm. De, de tycker du är fula? De tycker jag är fruktansvärt fula. Mm. Eller såna här. Alltså, jag gillar inte heller såna här små jävla chihuahua. Mm. Vad är grejen med dem? <laughs> alltså, <laughs> alltså, ja, alltså nej, de är ju jävligt fula. Jag tycker de är jävligt sköna. Jag gillar ju små hundar. Jag har ju heller en liten hund eller en, en fet jävla golden som bara, ja, men de är gärna bara asså, de är så jävla böka liksom, kan ju brotta ner. Ja, men det kan jag hålla med om också att man ska inte vara så du ska inte vara någon jävla brottarhund det pallar man ju inte med. Nej, nej det går ju inte. Och ingen jävla bangar <laughs> Nej bangar är ju fan ja, ja. Det är sådana här hästar som liksom här, du tror att du kan lita på dem men det kan du inte. Nej för nej. de bangar Bangarhäst ja, det. Ja <laughs> de horse. Banging horse. Men... Vet du några utdöda djur som är coola? Mm. Alltså, du vet ju att alla coola djur är ju utdöda. Ja, dinosaurierna, dinosaurierna är ju eh, sjukt coola. Typ såna här, uh... Hade du en favorit dinosaurier när du var liten? Ja, det, alltså man hade, när man var liten så hade man ju helt klart T-Rex. Den måste man ju ha, ja. om vi ska göra en topp tre. Sen den här, vad fan hette den, som hade massa sköldar så här på på ryggen. på ryggen, Stegosaurus. Ja, den var ju clean. Ja. Och sen så återigen den här skyraff som är jävligt jävligt lång Ja det fanns ju flera Du har ju både Men den de som är Den äh, som har lång jävla hals. Brachiosaurus. Ja precis ja. så heter den. Det finns ju den som har jävligt lång Brachiosaurus har ganska kort svans. Ja okay. så har du den med jättelång svans och lång hals som heter Diplodocus. Och den är ännu större eller? Jag vet inte om den var lite mindre, men det finns tydligen det finns någon som är ännu större än de två också. Eh. som fanns innan dem eller Nej, vi har ingen aning. Jag, vi vet bara att det finns. <laughs> här, jag är inte insatt i dinosaurier längre, men det är jävligt coolt bara. Mm, okay. Jag gillade ju. Ja, <clears throat> ah, Stegosaurusen är ju cool för den kunde ju ändra färger på plattorna. Mm. Genom hur mycket blod den pumpar in i dem så att, få, så att de blev liksom röda. Så att mm. den som ville attackera dem bara. Ja, ah, här var det rött. Då, ja, det ska, precis. Det ska man ju undvika. Ja, men precis. Annars är ju tricerat toppsen jävligt cool. Mm. Det är den som ser ut som en noshörning med en stor jävla sköld på huvudet. få ja, Noshörning och horn ja. Jävligt brutal ja. eh, En brutal noshörning. Sen liksom. är ju annars eh, velociraptorer jävligt coola. Är det de här då, med. Det är med, med en så här Precis, och ja. Och jävligt läskiga. De är ju så här som man bara, oh. Ja, och flyger jävligt narlig ut. Mm. Annars har du ju de här feta, eh, feta, eh, vad heter de? Eh, la, flygdjuren. Mm. Jag kan aldrig uttala, det är något på Q i alla fall. Quetzalosaurus eller mm. Quetzalopla. Den här coola fågeln med stor ja. mun. Ja, men precis. Mm. Och sen alla coola som fast i vattnet, typ, vad heter den? leoplevdon Vilken är det, ja? Ja, det är typ det största, farligaste djuret som har sedan levt. Alltså, som är så här, sjukt. Typ det är två blåvalar stort. Ja, och bara, väger typ 90 ton och bara... Eller 90 är det tog var Mer kanske. 300 ton. Ja, 300 ton. Som ett jävla fartyg. Hur fan? Som man kan äta saker. Alltså brottas med en sån. Alltså. 300 ja, ton djur kommer och lä bara... Läskigt att träffa på en sån om man dyker. Ja, eller hur? Men då räcker inte rescue diver licensen länge. Nej, precis. <laughs> det är inte så kaxig. Nej, är inte så kaxig längre, jävla... <laughs> Rescue Divers set Drog du fram det sist När du var på den här När du var på Skulle jag ragga på den här Säljs Kvinnan här Nej Amnesty bruden Jag ja. har alltså nu blivit Jag är numera Månadsgivare i Amnesty På grund av att Jag gick runt på staden Skulle möta upp André För att uh, Få tillbaka mina hörlurar uh, och då, jag, jag har länge faktiskt, till mitt försvar faktiskt tänkt på att bli modlandsivare i Amnesty. För jag tycker att de verkar göra vettiga grejer. Mm. Eh, vad gör de för dem? Eh, de jobbar för mänskliga rättigheter. Som har gjort mycket så här. De har gjort mycket undersökningar vad som leder eh, typ så här, till barnadöd och, och sånt i. Alltså att de har ju lyckats dra kopplingar i Sierra Leone eller vad det var hon sa, hon som mm. draggade mm. upp mig. Eh, där de gjorde något så här att kvinnors utbildning hänger ihop med typ så barna-moders barna-dödlighet och modersdödlighet liksom. okay. och, och, och, och de jobbar mycket för att pusha på folk som har skrivit under eh, FNs så här, mänskliga rättigheters dokument okay. Jag vet inte om det är Karta 77 eller vad fan det är. Mm. Eh, så Jobbar de för det mm. I alla fall så går jag upp Faterburstrappen och i mitt uppe i Och slår nytt 1-100 km i timmen rekord På mitt CSR Racing spel på paddan Så kommer det fram en söt Liten tjej till mig och frågar om jag vet Vad Amnesty är och då kände jag att då var det lika bra att bara. Då slår vi till ah, ja, hon var, ah, ja, precis. Om hon ändå är söt Så kan jag försöka stå och se lite, vara lite skön ja, och, ja, sen, och sen bli medlem För en gångs skull mm. eh. Och så pratar vi. Uh... Uh, nu, nu har jag glömt. Jag ska, för det här skulle komma någonstans. Vart kom vi ifrån? Uh, uh... Ja, just det. Jag, jag vet inte. Jag sa bara. Ja, just det. Det var det. <h meio> I alla fall. <h useless> så jag drog inte Rescue diver licensen på Nej, den. Du drog inte. Nej. <här> <här> nej, jag drog inte Rescue diver licensen på henne. Men däremot så. Ja, men det var, det var ett trevligt möte. Det det var, ett trevligt. Jag, var, jag var nära på att. Eh, om det bara inte hade varit i Fateboostrappen utan det hade varit typ, jag vet inte, Centralen eller någonting så hade jag, hade jag en plan som jag kom på under tiden där jag skulle kunna hur jag skulle kunna ragga in henne och göra det till en date att mm. jag bjöd henne på en kopp kaffe för att vi var tvungna att få wifi nät så att jag skulle få mitt kontonummer ah. och då skulle jag ju bara kunna dra en sån här sköning att nej men fan jag eh, så bara, fan, det känns så jävla konstigt att så här stå och nalla deras nät här inne om jag ändå inte ska tjaka någonting. Ja. Så då kan ju lika gärna, så bara, du ha en, Jag tänkte ändå ha en kaffe. Ska du ha en också? Ja. Eh, och sen sätter man sig ner och så bara försöker, försöker dra ut på dödsnacket medan man bara... Jag ska bara gå in och kolla kontonumret här. Ja, eh, och då hade jag ju såklart, om det hade gått så långt, då hade jag ju såklart kommit fram med Rescue Driver-licensen. Men jag bara, ja, du, inte det jag är, ju, jag är ju då dykare. jaha ja, ah, Det är bra mun mot mun-metoden, det är jag... Det är, bra på. det är jag bra på. Jag är också bra på att rädda folk. Så, mm. ja, tänk på det. Ja, Kom ihåg mig. Jag, jag är också bra på den här räddningsövningen där man tafsar. Mm, just det, den. den är jag bra på. Det ser ut som att du behöver den här ja. övningen. Ja. Uh, så att, uh... Du ser att du tar lite dåligt med luft. Ja. <laughs> går fram och andas bara. Och bara... <laughs> det är jävligt sexigt by the way när man bara sitter och chillar så här. Och sen bara går du fram till någon och bara. Hej jag ska bara andas på dig <laughs> Visst, Det känns som att folk på tuben Gör det alldeles för ofta ja, Som alltså. man har så sprungit in <laughs> och, så och så sitter de och tittar sig omkring bara. <laughs> Det känns som att de egentligen Så vill de ju liksom De vill ju undvika att andas på folk ja, jag är Men bra. de missärlyckas bara För att de, de vet inte vart de ska ta väg Så de bara <laughs> Andas på allt Fan spring inte om du ska till tuben helt ja. enkelt det, det. just det, men en grej jag kom på med om djur ja. att, typ tänk en häst ja. tänk hur en häst ser ut ja, ja jo. den ser helt sjuk ut ja. det är det som är så konstigt att det är så här. Det är så här helt vanligt djur i Europa i alla fall så eh, här. Eh, det är väldigt standard ja. men det är ju ganska det är ju ganska eh... Det är ju ganska coolt djur ändå. Alltså, du kan ju rida på det. Jo, jo det är coolt så. Men alltså, har du tänkt på hur det ser ut? Det är ju helt sjukt. Alltså, jag tänker då framförallt facet. <laughs> långt som fan. Och det, alltså, det är verkligen... För att på en hund och en katt så kan du ändå få lite, i alla fall hundar med eh, ganska intryck näsa. Då får du ändå ett ganska tydligt ansikte känns det som på, ja. på individen. Liksom. Så att du kan ju ändå du, du ser ju ansiktsuttryck mycket mer en ja. häst, en häst har, ju, har ju allting felplacerat så jag, jag, skulle ju, jag skulle aldrig kunna se att en häst är glad om det inte var så här bara ja ah, men den viftar lite på svansen då är den glad liksom, ja, så Möjligtvis att den har typ så här tungan ute bara som den gör. Ja men precis. men det tror jag är mer för att de får myggor i näsborren eller någonting. Det... Men det var bara det jag tänkte på. Ja. Det ser likadant med älgar, för de antar jag på något sätt borde ju vara lite släkt med varandra. De har ju lite samma... De ser ju likadana de ut. De är inte, har hästar liksom. inte lika, har inte lika brunkiga ben. Eh, men de har ju samma... Men de har, lite, de har lite lite lika brunkiga skärt. Mm. De har lite samma face också, bara att älgen har någon annan typ av mun och näsa. Typ. Mm. Plus att älgen är grå. Gråbrun. Grå grå Gråbrun oftast, skulle jag säga. En äh, häst kan i för sig vara vit. Mm, no. Det kan väl en också Lilla bara. gubben. är ju vit och prickig. Lilla gubben. pippi Ja, just det, den. Ja, det stämmer. Det <laughs> är en fin häst. <laughs> ja, verkligen. Vad heter det? Om, du skulle, om vi ska rippa Ricky Gervais show. Ja, vad är jag har sett det avsnittet. Vilket, eh, vilket är det? Ska vi sätta ihop, sätta, Sätt sätta, ihop, sätta ett ihop ett djur? djur. Ja, um, vad skulle man börja med? Man kanske skulle börja med... Man vill, ju, man vill ju få ett djur som är liksom så här, att, som klarar alla väder. Eh, och eh, ja, man är lite så här, ja men det är liksom så här, det kan klara, det är liksom skitbra djur. Så då borde man ju ta eh, man borde ta en kroko, ett krokodilhuvud. Ja. För det är ju det är ju så här, ja, nu, det här kan jag käka med liksom. Mycket händer. Mm. Eh, sen eh, du kan bitas hårt också. Ja, jag kan bitas hårt. Eh, sen, eh, så man vill ju vara snabb. Mm. Så man tar en sån här leopardkropp. Eh, mm. eh, så man är ju ett fyrbent djur. Ja. Eh, finns det nog så här djur? Jag tänker på så här, på dinosaurier så fanns ju så en en dinosaurier som hade här två spikar typ på svansen. Typ. Ja, men de hade sån här släggklubbar liksom. Ja, precis. Mm. Det var ju grymt om man kunde sätta på en sån på ja. en eh, jepard som man kunde såhär ja, slå precis. någon. Det var ju grymt. Ja. Såhär asnabbt oh, djur med med en slägga och ja, en krokodilhuvud. Jag tänker mer att man vill ju ultimatisera det lite mer så då tänker man så att äh, man får koppla ihop sinnena lite grann så att man, eller vad man, vad man behöver för jag, jag känner mig väldigt bekväm med att kunna gå på två ben. Ja, I alla fall möjligheten, och i möjligheten fall känna att jag har två starka armar. Så jag skulle vilja ha ett par gorilla-armar. <laughs> ja, eh, den är ju bra. Eh, sen, sen skulle jag vilja ha huvudet från... Eh, jag vet inte. Eh... Du borde ju inte ha något fuckat, något som ser så här bra. Typ såhär, en örnhuvud eller någonting. Ja, men jag tänkte att någon fågel skulle vara så clean. Såhär, fast jag skulle fortfarande kunna snacka. Eller ja, för för att då har jag ju liksom ett vapen i facet om jag kan pecka någon. Liksom. Mm, precis, poka någon bokstavligen. Eh, ja, men precis. Annars så skulle det vara... En uh, kropp. Det, det, jag tänkte också Leopard, men då vill jag ändå att det, det, ska, det ska se lite snyggt ut med, med bakbenen. det, det får liksom Jag får inte se ut som att du ser. Jag, jag funtar på om man ska ta från en riktigt biffig hund istället. Uh, så att jag har ett par riktigt schysta bakben. hundar är ändå relativt snabba. Jag behöver ju inte vara snabbast. Det har inte jag något behov av liksom. Nej, okay. uh, du hinner till tuben i alla fall. Ja, uh, men det är ju lite den. Uh, och sen uh, att vapen på svansen vore ju jävligt nice. Mm. Uh, så att kanske en skorpionsvans eller någonting. Ja, det är ju hårt. Så det skulle ju vara väldigt klint. Eller en så här -spets, bara Ja, men det skulle ju Men då måste jag bak baklänges. <laughs> ja, det är sant. Äh, om jag, om du, jag inte kan du, om vika står... in stjärten så här. Precis, eller om jag är jävligt bra. För jag är jävligt här. stark i armarna. Så kan jag liksom bara trycka upp armarna. Och sen bara vrida, dem, så vrida upp arslet så här. Ja. Äh, och sen drar bak benen så att du sitter i världens sex pose och ja, går äh, på armarna fram precis som Ja, men den skulle kunna vara så ganska cool Sticke någon. Så de bara aj, den tror jag fan är ganska bra. Jag tror den är ganska bra. <laughs> Vad heter det om du ska tänka dig om ett djur idag som är vilket djur som lever nu tror du kan evolutioneras på ett konstigt sätt? Jag tror att vi kommer att evolutioneras till något konstigt rätt. Ja, Jo, jo men alltså, men tänk dig, alltså, så här, för att det kan ju vara ganska intressant ifall städerna utökas och sånt. Och låt oss säga att djur inte utrotas utan att de utvecklas efter hur hur, mm, hur, städerna, hur eller, eller liksom, det, liksom. hur människorna utvecklas för det eh, verkar ju kunna vara lätt bli så. Ja. Eh, men typ, att typ liksom, så att en hund skulle utvecklas skor? Typ. Alltså den kom ju bli, hundar kommer ju bli sönderavlade. Men det alltså, är de ju redan. Äh, som persed katter ser ju helt ku kukar ut i ja. ansiktet och sånt där. men liksom, Det kommer ju bli lite där, likadant med hundar. Äh, men, jag tänker, men det är ju för att vi sabbar dem. Jag tänker lite mer så här att folk, som eller folk djur som adapterar sig lite bättre... Äh, till exempel tror jag inte att cackellacker och råttor kommer inte ändra på sig någonting. För de har inte gjort det på hur länge som helst. Nej, de, funnits, och de, de, de verkar ju kunna klara. De har ju kommit på någon slags bra formula där de klarar sig vilket, vilken vilja som helst. Ja, de klarar sig kloken liksom. Ja, och därför tänkte jag. Men vad finns det för något särra? Typ tänk ifall elefanter inte utrotas men lyckas liksom. Så vad skulle de kunna göra? Skulle de, bli, de skulle eventuellt kunna bli. Låt oss säga då, ifall en elefant då, eh, alltså, skulle, skulle, skulle börja gå i stan ja, precis. Eh, vad, skulle, vad skulle den behöva då? Alltså den, eh, ja, det, först och främst är det ju käk. Mm. Och på den är ju liksom sallad. Uh. Eh. Så att det är ju träd i sin, det är ju så här, om vi tänker Central Park. liksom. Ja. Det går där. där kan den vara sig själv ganska länge bortsett från på vintrarna när det blir lite kallt. Så det kanske blir lite mer mammut över och den kanske börjar få lite hår. Mm. Att ja, det vore ju coolt om uh, vi kunde få den. Jag kan ta, även tänka mig att om det är så att i är en stad, alltså det är total utopi så att det bara är så här världens... Det finns inga oas eller någonting utan det är bara stad mm. och betong liksom. Eh, då tror jag att eh, ja, den kommer ju börja luta matbutiker. Mm. Eh, på så här ja, my, alltså Jag tror du kan se den mycket på Hötorget så här och mm. så här snatta, snatta meloner som de säljer där liksom. Eh, det, och efter det då, då kommer ju den... Det kommer ju vara lite inaktuellt då att ha äh, det kommer ju vara inaktuellt att vara så jävla lång och kunna nå överallt. Så att till slut ja. kanske en morfas till någon slags barbaraktig grej. Precis, till slut blir den så storten. smart så att den kan ha jobb och sånt så att vi faktiskt får en riktig barbar Ja, det vore ju grymt. Ja. Mm. Babar är ju då ett barnprogram som man tittade på när man var liten. Precis. Äh, mm. Som har jävligt klina damasker på sig samt en grön kostym med röd slips. Bra kille. Precis. Men, ja, men det, det kan ju hända alltså, Det gäller egentligen så skulle väl De flesta djur kunna morfas Om alltså, man tänker sig att alltså, den ska börja anpassa sig Det är ju jävligt grymt i och för sig Med en elefant som går runt och snattar så här ja. Och bara, ja men jag tror det, det skulle vara nice det skulle, det skulle vara jävligt coolt Frågan är hur många elefant Alltså det skulle ju inte vara så att När de här, på, när de här arga Nissarna på Hötorget ser att de snor Ja. Äh, liksom så här, äh, ananaser från deras stånd Så tror jag inte att de bara Ja ah, men ta det du det här du, är ju, är ju du är ju ett djur liksom. Nej de kommer, de kommer ju lacka Men de har inte så mycket att komma med Ifall det är så att elefanten precis har börjat snatta ja. Nej det är sant Och det är ju inte så att, liksom, att elef elefanten Den har ingenting att frukta liksom. Det är inte så att bara ah, Ja men det är ju Manu lite är ju komano, mig, bro. Där, liksom. Ja men precis liksom. så här, det, det är bara, Försök du det går inte. Precis. Då liksom, kan, kan ju den här snubben som står och säljer fruktar och kan ju springa till ståndet bredvid och snatta en knallpulverpistol liksom och bara oh, ge tillbaka den där. Ja, precis. Och den den dödar inte så bara, mycket då. Liksom. Lägg ner. Ska mm. man gå in på sergelbiografen och checka snatta popcorn också? Ja, det kan ni göra. Den kan... Det eh, vore ju grymt. Ja, precis. låt säga, vi, vi vill ju ha... Ett samhälle där alla morfas efter Så oss Det verkar ju vara människornas eh, grej ja, Man ska assi ja. assimilera sig efter varandra Så då kan vi ju tänka att alla djur eh, Morfas ihop då Och kan börja jobba i samhället liksom. mm. Vad tror Jag kan du? tänka mig att många apor Vad Skulle kunna passa bra till mycket mm. ja, jag, jag tror att aporna blir ju Aperna har ju en risk att bli... För de behöver man inte ändra så mycket på. Alltså Nej. en apa funkar redan som den Så de tror jag gärna... De blir nog uh, mycket underhållning kanske. Mm. Fast mm. det kanske inte blir så underhållande ifall de inte är så exklusiva. Nej, den, precis. Om de blir liksom så här... Din granne liksom så är det ju inte så coolt längre, kanske. Nej, nej men, eh, men däremot, jag tror att de kommer nog bilda någon slags ny, ännu lägre arbetarklass. De kommer jobba för skitlöner. Ja. Och eh, ja, få jobba mycket, liksom. Ja, precis. Och liksom få dåliga löner. De kommer ju få liksom, så här, bananer. <laughs> eller liksom så här, frukter och sånt. Eh, Annars har jag, typ, så här, han, de har ju gjort den här jävla reklamen på till två. Han, Frank, han är ju asjön. Ja, han är ju, får kommer ju får lyckas. Kommer ju liksom, man... ja, eller hur? Man tänker, för de är ju ganska... Man får en bild av fåret, mm. de är ganska ordentliga liksom. att ja, är precis, här, I alla fall efter den, den reklamen Är ju faktiskt en av de få jag tycker är riktigt jävla bra. Ja, Det är Frank ingen annan vet. som verkar Det verkar inte vara var någon annan som tycker det Men jag tycker fan, de är asroliga mm. ja, de är fett sköna Stop Francis, Francis, stop <laughs> Det är grymt Det är grym eh, annars, Men elefanten ändå vilken butik skulle du kunna säga att en elefant jobbar på? Mm. Nu har jag jävligt mycket babar i huvudet så jag skulle kunna tänka mig att han, handlar i någon, han jobbar i någon sån här men's fashion butik. Eh, så att han står och säljer slipsar liksom. Mm. Eh, ja, eller så här gubb -mode. Jobbar på så här, vad heter det? Kan du inte tänka dig att han står i ett fik då? Fick på typ så här i, i skrapan ja, så här, Och, det, så här, och ja, bara, ser, bara så här serverar så här hips, Hipster, hipster elefanten liksom. Ja exakt, hipster elefanten mm. står liksom och serverar ja, kaffe precis. Jag tänkte annars att han jobbar på Alltså ja, jobbar ju liksom på Dressman Eller vad heter, det heter något jävla eh, Just det Brothers Nej heter typ grossisten Som det alltid reklam på för bussar eh, mm -hmm. eh, Det finns så många grossister Gymgrossister ja, ja, ja men det är någonting så här märkesgrossister, ja. kostymgrossisten. Okej, okay, den här grossisken. Eh, som bara säljer så här stora kavajer. Så. Ja. Nej, eller så jobbar de ju bara nere på XXL, Dressma Dressman. Dressman, XSL, nere under Vasa. Ja, det skulle de ju på passa Kota perfekt här. i. Ja, men... där, där tror jag den skulle göra sig riktigt bra. Exakt. Men jag avbröt dig, du snackade om eh, äh, som Hipster -elefant. Hipsterelefanten. Ja, men det är bara så här, tänk, kan du tänka dig att den är bara ha ja, bara skön så här och hipster. Mm. Äh, har, har de, jag undrar om de, det kanske hjälper till att de, i och med att de har, inte har något problem att dra in saker i näsan, har de kanske så här grejer i näsan också? Så att, de, alltså att han skulle kunna vara en jävligt bra barista, för liksom. att han kan verkligen känna kaffet i. För att ja, det, lukt, lukt och smak hänger ju ihop. Liksom. Ja, ja, men precis. Ja, det kan ändå att han blir en jävligt bra så här han bra, kanske skulle kunna vara en riktigt bra sommelier Precis. Frågan är om det blir näs för Grinners. Alltså jag kan tänka mig att han skulle jobba mycket med näsan. Ja, gjorde ja, är lite det så att då kanske inte kök alltså, såhär, matrelaterade nej, grejer så är jätteoptimalt kanske, Man kanske inte heller vill se dem inne på ika liksom att den bara står och snuvlar fast butikerna eller varorna när man ska mm. blippa dem ja. Annars är en, en, en elefant är ju jävligt stark, sen skulle ju utan problem kunna vara någon av, jobba med bygge mm. jag skulle ju kunna jobba med ja, men, dra saker till saker ja. Skulle kunna göra det. Ja, precis. Skulle också kunna vara bodyguard. Ja, bodyguard. Jag tror den kan vara ganska mycket om man bara sätter den i mänsklig form. Liksom. Mm, nej, precis. Ge man den bara en hjärna. Liksom. så, ja, ja, så man, skulle man, den lätt kunna liksom, så mm. här, stå för utanför huset och bara slå någon. Ja, men precis. Men om vi har om vi istället äh, säger ett yrke då, som vi tror att... Och sen får vi säga direkt djuret vi tycker passar bäst. Okay. Bartender. Ja, bartender. Där tänker jag en bartend ska ju vara lite cool. Mm, äh, sagt, lite typ Jag tänker om man ger Där tror jag faktiskt att en typ en leopard med människor ja, eller någonting tänk, skulle vara jag tänker jag tänkte en panter. Ja, men precis. För den är ju svart så här. Ja, och, och så är liksom så här, så här. Ser, ja, men är jävligt clean och ja, ja. slick liksom. Ja, precis och bara så här. Ja. Ja, men det tror jag passar jag kanske inte så mycket förtroende. Det känns lite som att en panter kommer hassla ändå och uh, ja, kanske fast de ser jävligt sköna ut också. Ja, jo. Tycker jag. Alltså du är ju klina det är ju. De, ja. ja. Vilken, eh, vad skulle kunna vara skäppare? Jobba som eh, liksom var, jobba på en båt och vara lite var var kapten på en båt. Ja, eh, då måste vi ta något djur som det, det, alltså jag skulle ju lätt säga en pingvin där. En pingvin. Ja. det Kanske skulle kunna säga en pingvin som kör ett fett fartyg som bara ja. chiller sönder. Ja, men det låter ja men det låter ganska fett faktiskt så att han själv kan hoppa i vattnet om han vill, liksom så här, om någon ramlar av. Ja, men precis. Så kan han ju hoppa i och bara, du. Mm. Ja, det är ingen risk för att han fryser i det eller liksom, inte kan simma. Nej, precis. Eh, och det är ju bra. Eh, har du något arbete? Mm. Vi säger eh, musikproducent. Du, då är ju någon med bra hörsel. Mm. Någon med bra hörsel. Eh, Dumbo. Det, är, det skulle ju kunna vara någon... Det, och musikproducent. Nej, det finns många musikproducenter som är snygga och lite slicka. Men jag... jag men kan, finns, tänka, jag kan tänka, jag tänka en jävligt skön så att... såhär, hund, typ. Ja, en men det blir något mer bra. Ja, <laughs> ja, ja, men precis. En beagle skulle ju vara bra. Liksom, eller en chefer. Jag tänker, ja, men något med bra hörsel. Så, delfiner har ju bra hörsel. Mm -hmm, eh, ja. men, även... men då får man köra saltvattenstudio då, liksom. Ja, ja, jo, jo, men det är ju Du får det... köra gasmasken. Men det är lätt och... att fixa. Ja, ja. Men, eller, eller, eller så bara... Den ska ju evolutioneras till... Ja, just en det. Hund, den andas ju i luften då. Precis. Det är ju bara att tänka... Tänk eh, Gerald Braflowski i, eh, ja, i Salt avsnittet när han eh, vill bli en delfin. En dufin. Ja, precis. Mm. Eh. Han är en lawyer. <laughs> eh. men eh, okay, Han har sån en fladdermus här jävligt bra hörsel. Mm. Så att det skulle kunna vara. Men ser mm. säger jävligt skeckinjagande så han skulle nog bli en bra metalproducent. Ja, det skulle han nog kunna bli. Men dock har han lite, lite range på händerna så här. Alltså han måste ju ändå kunna göra liksom Ja, så ja men de evolutionerar sig. Alltså vingarna ryker Ja, ah, okej. Okay. Och så han, han, har ju, han, han, han har lite armar. sladdrig Han har ju lite så här, han har lite större armhåleområde liksom. bara som är jag inte hänger liksom från ja. armhålan till, ner till slutet på ribben. Mm, Brandman då? Brandman. Där gör ju elefanten sig bra. Ja det gör den. Den eh, kan ju lätt storma för att han kan in och för att han kan, ja, ta med och vatten och sen, och, i näsan. Och, och, ja, ja men precis. Eh, Annars så... Ja, men det skulle ju vara något modigt djur ett lejon. Järligt opraktiskt med tanke på att den har så här man och är ja, såhär så Det känns eh. som dumt. Eh, dumt. Det men känns att något... ett lejon ska ju vara typ såhär mangikäng eller något såhär. Ah, ja, men lite. Ja, det är i alla är fall moderskapare. Jag kan precis. tänka mig att Carl Lagerfeldt är ett lejon. Ja, eh, <laughs> exakt. Eh, annars så... Vad skulle du kunna Fritidsledare. Oj, ja men då vill, du, då vill man ju ha... Alltså... Man får ju, jag vill ha en björn som en fritidsledare. Ja. Bara för att man har ju en uppfattning om att alltså björnar är ju farliga ja, men alltså mm, de, de, kommer ju, precis, de kommer evolutioneras ja, men precis att och bli för ett Det är ju att ha en björn mm. som man kan krama. Jag tror att om. det är viktigt på att man har på en ungdomsgård eller så så tror jag fan att det är jävligt bra om man har olika djur. Mm, jo, det kan Alltså det, som det. gör en bra mix. Jag tror att det är bra om man har någon som är skön och lite sly så man har någon snake. Ja, <laughs> mm. ja precis. någon no, no, lite eller någon ö, liksom så här, som är bara fett chill. Ja. ja typ sån ödla om vi tänker att vi <laughs> <laughs> ödla som snackar så här, snackar som en Black Dude i den vanliga <laughs> filmen som har sån accent liksom kan inte bli helt skön. Ja, det äh, var det grymt. Och sen tror jag björnen är jävligt bra. om ja, Vi ser ska är fyra perspunker så Björn har björnen och ödla. Du skulle kan... det borde också vara en, en fågel liksom. Ja, en fågel äh, stork. en stork eller bara en mås ja. eller en korp eller skata eller vad som ja, helst precis, där. lite random. Och sen, sen också sen, ett... Ett, något lite mer odd kanske. Nå ja, ja, precis. Nån som är lite mer alltså den som djuret, alltså, den som är ja eller den som är så här, ja, åsna kanske. Ja, zebra. Eh, zebra. Eh, eventuellt jag tänker åh oh, vad var det jag tänkte på jag tänkte typ en gånger eller något någonting ja, Någon ja. som är så här riktigt soft så bara. Eh vad fan grabbar schilla bara. <laughs> Lyssna på svensk hiphop ja, ja, men precis. Ja, men verkligen precis. Ja. Eh, som skulle jag kunna tänka mig. Han har typ Air Max på sig liksom, <laughs> så Fötterna ja, <laughs> ja. på bordet. Exakt. Eh. Så, det, så det, det tror jag fanns sen hårt på. Ja. Eh. Eh. Mm. Men ja Um. Vi ska väl ta, jag tror vi, har, vi är uppe i eh, Nu, uppe i femtionde minuten Så att det kan väl bli ett ganska behagligt att Lyssna på avsnitt, vi hade en liten del Där vi behövde klicka, klippa bort Så vi kanske får det lite kortare ja, okay. Så det är ju skönt, men eh, vi vill tilltaka alla som har lyssnat eh, På det här lyssnar. veckans avsnitt Av Man ska vara seriös mm. eh, Vi hoppas. kan passa på att göra så alltså, lite reklam Ni har ju antag, eller ni kan ju inte höra på oss Om ni inte gillar vår Facebook-sida Men om ni har hört det genom något annat sätt så kolla in Facebook sidan, mm. sök bara på om man ska vara seriös och kolla eh, in Suffix Stockholm. Eh, precis vårt uh, band som är grymt eh, um. eh, Så får vi ni väl bara fortsätta eh, trevlig vecka? Ja. Vi får säga här, nu när, vi, nu när det här avsnittet releasas nu måste det ju vara nä ha närmat oss jul skulle jag, tänka. Ja, jag, jag har en tanke om att vi borde spela in ett julavsnitt Där vi pimpar upp jingen eh, med lite bjällor och sånt Ja det kan vi göra, det eh, som, som, vi, som vi släpper, vi lägger ju sig till vi har ju, vi kan, Den kan vi också passa på att göra i reklam För att vi har ju, vi har ju vårt bands eh, nya filmserie Random Hour Säsong två är just nu up and running yes, Up and running att, eh, Spana in den, det är Precis. kul. Så vi kanske kan göra någon form av kombo. Vi släpper väl antagligen en liten julklapps random hour samt en julklappspodd. Ja, det kan eh. jag tänka mig. Men eh, till nästa gång så var du så trevligt ni bara kan. Så eh, hörs vi nästa vecka. Mm, vi tackar för oss. Ha det ja. bra. Ajöken.